annak során majd csak a törvény kezére juttatja a királyt. Mindezt persze ügyes fortéjjal, a véletlen látszatát keltve akarta végrehajtani. A kakas király ugyanis most annyira népszerű, hogy a banda nem valami kesztyűs kézzel bánnék egy népszerűtlen tagjával, ha kiderülne róla, hogy családul a közös ellenség a törvény kezére juttatta a királyt. Szép volt a terv! Hugo ideje korán átruccant áldozatával egy szomszéd faluba, s kettesben rótták az utcákat egyiket a másik után. Egyikük éleszemmel várt az alkalomra, hogy aljas tervét megvalósítsa. A másik ugyanilyen éleszemmel figyelt, mikor szökhetne meg örökre egy gyűlölt fogságból.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 Hugó pedig meg nem állt, csak a király kezébe nyomta a batyucs, így szólt. «Sies utána a többiekkel, és kiabálj, tolvaj, tolvaj, de vezesd őket rossz irányba!» A következő percben Hugó bekanyarodott egy gírbegúrba gurba utcába, majd pár pillanat múlva ártatlan és közömbös képpel újból felbukkant a színen, s egy oszlop mögé állt, hogy onnan figyelje a történendőket.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 A királyekor szabadítója mellé ugrott, s kipirult arccal és csillogó szemmel így kiáltott. Csúnyán elmaradtál, de most éppen jókor jöttél, máj Vágd ezt a csűrhet darabokra!